Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa sallatuhu salamu, ala, shafi, mur, salim, šeđidila muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, rabi šahri sadri, wa istirni emri, vahlu loktate mir lisan, jafkahu, qawli, sadaqallahu lazim. Draga i poštana, braći ocenjene sestre, dragi gosti, dragi presediće islamske zajednice Austrije, dr. Fuad, kao i naši imami, Gosti naši mami i prijatelji iz Graca i svi vi ostali. Evo drago mi je i posebno mi je zadovoljstvo da mogu progovoriti nekoliko riječi na ovome skupu i kada sam čuo da se radi o 20 godina osnivanja ovoga džemata nisam mogao odbiti naravno ovu ponudu da dođem i da prisustujem ovom velikom činu jer to je zaista nešto što je posebno za nas jer mi malo prije evo naš Jel tako Šehad fino spomenuo da su ovo svijetiljke žanije i naši džemati su neke vrste svijetiljke i lampi na ovome, jel tako zapadu gdje nije stigao Sultan El Fatih niti Suleiman veličanstveni ali evo vi ste veličanstveno stigli ovamo malo i dalje od Beća pa ka zapadu, ka Njenočkoj, Švajcarskoj i drugim zemljama I ovo su nove svijetljike koje Allah dželšanu jedino daje onima koje voli, da i oni upale i da i uključe u ovim ovakvim brletima čitavog svijeta, pa molimo Allah dželšanu da vam polača da na neki način, ne samo ovaj džemat koji funkcionira 20 godina nego da i dobijete kako je najavljeno i svoje nove prostorije u kojima ćete moći da na neki pravi način iznesete ono što Allah dželšanu traži i voli i da u lijepim prostorijama, prozdrašnjim, finim, jel tako, širokim, prostranim i udobnim, nastavite svoj rad i djelovanje na ovom prostoru Evrope. Jer Allah Želešanu je nas stvorio se jednim ciljem, da njega spoznamo i da druge o njemu poznamo. Prema tome je naš cilj je da njega spoznamo, da naša djeca spoznaju Allah Želešanu, a onda da to prenesemo i drugim generacijama koje dolaze, pa čak i našim komšijama, koji su tu sa nama i nas jer Allah želešanu voli da pomognemo svakoga pa i drugoga a najviše Allah voli onoga koji spašava čovjeka u džehennema džehennemske vatre te razbuktale vatre koja prijeti svakome onome ko ne bude Allahu dželešanu na serdu padao i ko ne bude afirmirao i radio dobra djela. Dakle na ovaj način mi postajemo učunoše humanizma i najveći humani ljudi na svijetu je na ovaj način ne spašavamo samo čovjeka ovo svjetskih belaja, neuroze, psihoze i radne drugi frustracija, nego mi u stvari sa ovom gradnjom ili ovakvim postupcima mi izrađujemo sebe i mi pripremamo ljude da se spase na ovom svijetu, džahennema i džahennemske vatre, a prije svega smo zaduženi za sebe i za svoje najmlađe koje treba da odgajamo tu da radimo na tom planu da im prenesemo Allahovu vjeru. Vi znate da ukoliko shvatimo i razumijemo šta je cilj našega života na ovome svijetu, onda ćemo lahko ovo riješiti. Ovo nije ništa. Vi možete da napravite, da da vam kažete puta bolju zgradu ili veću zgradu ili puta više sakupite nego što je malo prije naš blagajnik ovdje, ovdje ovako lijepo, stručno, fino, iznije ove podatke. To za vas nije ni malo teško. Samo treba čovjek da zna zašto žrtvuje nešto. I da zna da ćemo Allah to vratiti ne 10 puta više, ne deset puta više nego sedamstotina puta više dakle vi kad uložite oni 30 eura u toku jednoga mjeseca vi ne dobijate 30 eura od Allaha nazad vi dobijate do sedamstotina puta više i ovde uložiš tamo dobiješ posiješ drno dobiješ čitav klas i na klasu sedamstotina zrna A vidite, šta vi dobijate, vi niste ni svjesni, mi nismo ni svjesni koliko Allah nagrađuje, vi nikada nećete dobiti od bilo kojeg čovjeka na ovome svijetu, pa ni oga oca, ni majke, ni brata, ni sestre, tako nekoliko puta ili stotine puta vrijednije nešto nego što pružimo i damo, jer ne mogu ljudi dati ono što daje Allah. Zato je vrlo bitno da to razumijemo odma na početku i da znamo definirano na ovom svijetu šta je naš život ako to definiramo i znamo, i znamo da ako smo došli, kuda smo pošli, gdje ćemo na kraju skončati, onda su i ovo definirali vrlo lako i vrlo brzo. Zato gledajte generaciju prvih muslimana koji su shvatili i razumijeli šta im je cilj ovoga života. Vidite kako su rješavali probleme, bili su si romašni, nisu imali plata kao mi, braćo moja draga nisu imali penzija, nisu firme radile, ali su vidite izgradili kulturu i civilizaciju u kojoj se svi danas mi ponosimo u čitavom svijetu i muslimani pa čak i nemuslimani kada uzmete Alhambru, Granadu i druga mjesta u Poštani, vidite se i dan danas ljudi čak i nemuslimani dive toj arhitekturi, toj ljepoti i toj divoti koji su muslimani sačinili dok su znali šta one, šta rade i zašto žive e, danas je samo zadatak ovdje da mi shvatimo razumijemo zašto smo došli na ovaj svijet šta treba da uradimo na ovom svijetu i da znamo zašto nas je Allah Željšanu, odredio na ovom svijetu zbog čega treba da živimo i radimo i kako da gradimo kako bi on bio zadovoljnj njegov poslanik Allah, hvala, jer život prolazi kao što vidite sad čovjeka ima sad ga nema samo pogledate one rahmetli postare i one in memorijane jel tako i pogledaš tamo Ona euro do juče je bio. Kaže, onda ni bolo ovo nije. Tako to Allah uzima dušu. A onda ti misliš da živiš dugo i onda konta šeitan te zavarava. Nemoj danas dati, pa nemoj si ti uključiti, pa trebaš napraviti garažu, pa trebaš malo ono kuću podignuti, pa trebaš još malo ono neki novi tepi kupiti. Pa onaj regal novi izašao, pa ima onaj novi, razumijete, onaj mobilni telefon da vidiš ti kako nas za mobilnim telefonima mobilizira šeitan iblis, i kako nam stalno vrti u grudima i u našim srcima ne nas malo zaveo da mi za Dunjavukom krenemo i da mislimo da Dunjavuk nešto vrijedi. A na kraju vidite kad čovjek ispusti duš i kada Allah Želešanu uzme ono što je najvažnije iz njega što ostaje? Samo obični leš. Leš. Mej koji zaudara da ni oni hladnjača ne da Allah pored mejta prođe onda udara više nego cuko i maca kada, jel tako, onaj odrus ovoga svijeta, ljudi moji koji su bačeni po onim tamo kontejnerima ili negdje po, po nekim jarcima čovjek više zaudara, eto šta je čovjek znači ti ne vrijediš i ja ne vrijedim vrijedi samo ono što Allah za rešanu u nas sadio svoje duše i onda tijelo pomoću te duše živi da nije duše šta bi mogli da uradimo da, uradim da učinimo i onda čovjek misli da dugo živi a vidi se kad dođe na onaj svijet, kad Allah bude pitao kem le bistum, koliko ste ostali pitat će sve nas a živimo je od dana, mnogi imaju 30, ona je 40, ona je 45, ona je 55 ona je 78 godina, ali kad nas Allah sabere na ovom svijetu bude upitao kem le bistum koliko ste ostali, koliko ste živjeli u Klagenfurtu u Gracu, u Beču, u Londonu, u Bonu u Njujorku, u Merki, Medini, u Tešu, u Sarajevu, u niko neće reći da je živio 30 godina ama niko neće reći da je živio 3 godine a niko neće reći da je živio 3 mjeseca pa čak neće reći ni da je živio 3 dana pazite braći oma i sestre cijenine nego ćemo reći le bisna jaumen el baada jaumin Živeli smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana. E to je tema dünyski život. I zato Allah dželešan u Kur'ani Kerimu i kaže vidjeli ste lamahazi lhayatu dunya illa lahu velaini illa يعلمون kaže život na Igra i zabava, odnos na ona isvjet. A ona isvjet je tek život. Pazite. Ja kada bi oni znali, kada bi ljudi znali da ona je onaj život stvarni život. A da je ovaj život neka vrsta priviđenja, iako on život pazite. Ali je tako kratak, tako munjeviti, tako plahovit, kao da kao da nije, kao da je šega što mi kažemo bosnjaci u odnosu na ona isvjet. Igra i zabava, zato Allah kaže igra i zabava prema je svijetu koji je vječan kako kaže u drugom majetu Allah zalešamu kajirun va abqaa onaj ona je kajirun bolji va abqaa i vječan je vječan je u njemu nema umiranja ko zasluži džennet uživa stanu džennetskim potama, ko zasluži džennem on će jedno vrijeme biti u džennemu ako je vijenik pa će preći u džennet a onaj ko zasluži džennem i nebude vjerovao on iz njega neće nikada izaći i zamislite ljepote i dobrote za nas da mi u ovom kratkom periodu našeg života zahvatimo ove pojene braćo moja i ovu dobiti, ovu profit koji nam niko ne na ovome svijetu što možemo dobiti sa gradnjom ovakvi naše institucija možemo dobiti da ti uložiš ovi 1080 eura 2000 eura to nije nešto strašno veliko ali ti s tim zadobijaš dženineski dvoraz braćo moja bravo Ne kuću ovdje, ovdje radiš čitav život do penzije i jedna onu paš kuću u Bosni ili u Austriji. I to je obična kućica koju vjetar može da odnese, koju zemlju trese, može da strese, da je obori, da je slomi, da je A pa ti je dobijaš kod Allaha Đelešanu sa jednom cigle u ovu instituciju koja će sve do budu djeca spominjala šehade, sve do bude Hafiz ili neki drugi ima mučio djecu, sve do budemo u njoj sve dok se bude afirmirala Allahova riješ, sve dok se bude u njoj iznosilo dobro, mi za tu dobiti ne obišnu kuću, nego dvorac Adreti Osmar, radijellahu talanu kako navodim imam Buharija i brojni drugi veliki muhadisi prenosi se da je i rekao da je poslanik ali se vam kazao ko napravi izgradi džami u koliko veličina jedne one kućice od ptice čaplje to je mala ptičica mala ptica, čaplja samo kao gnjezdo čaplje Allah će mu na sudnjem danu izgraditi el bejt, kuću a islamsko lema kada tumači ovaj hadijs kaže kuća u džennetu nije obična kuća braći u kuća u džennetu je dvorac ovo što danas imate kralječke dvorce to je kuća u džennetu a da izgradiš samo koliko jednog gnjezdo Vah, babu moj, vidite da mi možemo daleko više, možemo daleko više nego čakvinog njezda. Svi možemo više od jedne cigle, svi možemo više od jednoga crijepa, svi možemo više od jednoga prozora. Dakle, najdi se načina, samo je bitno da čovjek razumije zašto je došao na ovaj svijet, što je stigao na ovaj svijet, što će činiti na ovome svijetu i da zna da ovaj svijet nije ništa drugo nego prolaznost koja prolazi, koja nestaje, koja odlazi. I nama treba naravno to razumijevanje, ode, vidite, onda uopće nećemo ni žaliti da damo, jer znamo gdje dajemo. Jer kad tu daš, onda si siguran hiljadu postupu. Ovom, kad daš meni pitanje, možda ćete ja premađu, možda sam se vremenom pokvario, ostaviš i svojome djetetu, vidite koliko mi ostavljamo realno svi. Naravno, svi volimo svojih djeca, ima djete pravo na naše nasljedstvo. Ali sutra će možda on biti drujerač koji će to potrošiti ono što nije hajdi dobro. Možda će popiti sutra, možda će uzeti auto pa sa njim, onaj zgaziti nekoga a sa i tu niste nekada sigurni, ali vidite sa ovi niste sigurni, kada ti uložiš ovdje ti si ovdje stavio u sigurne ruke, to je valuta koja tek zadobija svoju snagu koja postaje čvrsta, koja postaje neuništiva, ona dolazi na poslan račun i ona ide dalje vidite, a sahabi su to znali zato toliko davali, kad reti Omer za potrebe Islama ovo kao što nam lijepo blagajnik sada ispriča i naš onaj Hafiz Omer Efendija onaj, tako je, ali islam pričao da treba da pomognu zajednicu malog muslimane da bi mogli da prošire lijepu islamsku vjeru Ja hadreti Omer odmah odlazi kući i pola imjetka donosi reći moja, ne 30 eura što se od nas traži on donosi pola imetka što ima a onda poslanika, ali islam vidi da je stvarno puno donio pa kaže, Omer a šta si ostavio sebi i svojoj porodici a on kaže, ostavio sam im kaže, pola od ovoga. Pola od ovoga. Iza njega dolazi Ebu Bekr radi Allah u i donosi savi meta koji je imao kodkiće. Sve što je imao zlatnika, srbremnjaka, sve je pokupio svoje stvari i donio Ali Salamu i kaže, ovo je od mene sadaka za islamsku zajednicu, za, za borbu muslimana na pravom putu. Poslanik Ali Salam vidi da je to sve što on imao, praktično pita ga a Ebu Bekr, šta si ostavio svojoj ženi, svojoj djeci? šta sio ostavio u svojoj porodici a on kaže ebo kaytu lahu muallahi wa ostavio samim Allaha i njegovog rasulullah sallallahu alayhi wasallam vjerite kako su to ljudi vili a zna zato što su shvatili da nije život na ovom svijetu jedino život Ovo je samo početak našeg življenja, jer nama se čini da mi živimo ovdje, ono se čini nam se da živimo dugo i predugo, kako na šeita zavara, ali sam vas sa raznim stvarima, da ne dajemo, da kažemo, nemoj, osiromašću, nešto počneš, žena nešto traži, počneš nešto dijete traži, ljubio će neko tražiti, man. i mi to znamo, i lijepo je davati, i najbolji dinar, kaže poslanika, koji dadneš nekome najbolji dinar za svoju porodcu, ne zaboravite najbolji, svojoj ženi i djeci. To je najbolji dinar, najselapnije kada tu utrošište. Ali mi nismo sigurni da li će se to utrošiti baš one hairli projekte koje Allah traži. A ovo su najhairliji projekti, najbolji, najkvalitetniji i ono od čega ćemo svi imati koristi na sudnjemu danu i zato je lijepo baš shvatiti i pratiti prve generacije muslimana, ušto su oni ulagali da bismo i mi mogli na neki način da se za njima povedemo. Zato poslanika alihissalatu u salam kaže, kako navodi Ebu Hureyre, najveći prenoslac hadisa od poslanika selam u jednom hadisku koji biljež imam Buharija i mnoj, i muslimi brojni drugi muhadisi u svojim nredoostajnim hadijskim zbirkama, kaže jedan je čovjek došao u poslaniku alihissalam i pita ga, tako prenosi Ebu Hureyre, جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي صدقة افضل؟ بيتا بوستانيك عليه السلام الله بوستانيك قال اي صدقة اي صدقة اي صدقة اولان بكاجه انت صدق وانت صحيح حريص تأمل هنا وتخشى الفقر ولا تمهل حتى بلغت الحلقومة فقلت لفلان كذا ولفلان كذا Ela wakatkan elifulam kaže poslanik Aleyhisselam kada mi je došao čovjek pitao gdje je najbolje, koja je najbolja sadaka poslanik Aleyhisselam kaže najbolja sadaka je ona kada si zdrav i mi kažemo bošnje u leđima pravi, kada si zdrav i šve ti u redi e onda i ti također želiš da imaš, da ti te zadobjiš da ti je, da se i ti obogatiš da što bolju u kući napraviš, da što bolje odijelo kupiš da najbolje auto je ono najfinije, najbrže da kupiš kada si zdrav i kada imaš te kada i ti blagodat kad niti želiš da imaš onda da onda da onda da utakhal i kada se bojiš da nećeš imati taj onda vidi kako Allah daje naš jedan kolega ima iz, iz Bosne kaže meni meni kad nestane para 20, 20 zadnji maraka ima u džepu odma materodi odma i odma mater 20 maraka da zadnje nema odma mater i Allah daje onaj da to na fakr eto vidiš nemoj se plašit man, čovjek se ne plaši i kako sam to uradio, jednom dao, kad poslije meni ide, ja svaki put, ako čini mi ne stavim zadnji 20 marak ali, odmah matem, trčim i dadim joj, kupim nešto i još je ostalo proostalo, sve dadim, nemam ništa, Allah odmah nešto dadi, odneto na faka provrije, dakle Allah daje na faka, ne daju ljudi, i zato na šeitan plaši, nemoj, odnosi, nemoj ćeš se, ako dadi još nećeš moći ovo, nećeš moći ono, da i ja, ako ide ćeš, kako će Allah otvoriti, vrata pa ćeš ti načuditi otko da ti dolazi od jednom, dobio bolju posao od jednom, krenilo te nešto od jednom, dobio negde nešto drugo i ti se i pretiš kako je uguće to da bude a pa ti nisi ne planirao da ćeš to dobiti, pa to će dobiti berit ćetom ovoga Allah voli džanija, Allah voli njegova najdraža mjesta najdraža mjesta je najdraža Allahom mjesta su džanije najdraža i zato vi kad drožite u džaniju osjetite Pošto imate timming videli ste, pošto atmosferu. Tu nema ni oni, onaj, onaj koncerta nema ni harmonike, nema ni svirale, nema ni gitare. Uvrate nekako teteći duša u džamii videli ste, kad se zauči lahija, kad se zauči ezan, kad se zauči Kur'an. Vidite, bez tih uopće ovih instrumentata ne trebaju instrumenti da bi duša zapjevala, da bi duša zaigrala, da bi da bi osjetili ljepotu koju Allah daje. Ja tu je dženetski stimung u džamii, ljudi moji. Jed Žanija je dio dženeta, dio dženeta i zato ali i salam kari dođu, moj kaborad je on ukopan u svojoj džaniji, go ukopali do moga, tamo minbera do moje sobe, tu je, vrelda, to dio dženeta, je dio dženeta, ne, tu je dio dženeta, Allah voli to i zato ste vidjeli kad neko ode na kad bude na tom mjestu, kako se osjeća, koji je to osjećaj, koji doživlja, jednostavno suzem u same teku, naoči, ne trebaš ni jedci luk ko neki što jedu da bi im suze krenule ili sjeti se nekog Rahmetije, ne sjećam se si mi Rahmetije, niti jedeš onaj luk onaj koji je ljud, a odjednolom tako suze krenu iz svoje lice, zato što vasitiš, Bama, tu ljepotu dženecku koja ona ne daje nigdje osim ovim prostorima koje imam, zato braću moja draga i cijeljine sestre, Pohrlite za onim dok još nije nestalo prilike jer kaže poslanika islam činite stvari prije nego što nema dne mogućnosti učiniti jer kaže dolazi paste presmak svijeta će doći jedan vladar neki navode je to mehdija doće vladar koji će pregrštima ljudima dijeliti i džanije praviti i onda bi ti uložio kažu ne treba fala ti bi dao nešto da učiniš seba ne mreš tobi bi nema potrebe više Ljudi moji dok ima potrebe, Allah je to namirno nama ostavio da imamo potrebu stalno, da ulažemo, da dajemo. I nemojte zavoraviti, ja predlažem ova ovaj ideja koju vaš džemat ima, ja sam rekao danas i blagajniku i, i našemu hafizu, da je to jedinstvena ideja, nisam čuo da sam jedno ja joj prolazim, čitao našom dijasporom, imao sam prilike... Da, uzimamo i džamiju gore u Bonu, sanjima se učestvo četiri Ramazana zajedno da saberemo pare i da kupimo tu džamiju od, od naše braće Turaka, ona je koštala 350.000 maraka i to smo uspjeli za četiri godine, bez kredita, dakle bez kredita, samo to je išao drugi sistem, kod vas je drugi ovaj još bezbolniji, još finiji, uključuje sve džamatlije i čini mi se da je jedinstven do sada u našoj zemci koliko sam ja uspio da čujemo prvi put ova ideja, izbredno dobra i dakle realna ideja je da se niko previše ne ošteti, da se previše niko ne zahmeti, a da svi na neki način učestvujete, jer vilo je bitno da učestvimo svi i da svi pomalo sve pripremamo onaj dio dženeta koji nam je Allah Zilešanu odvećao. Ja sam bio u Njemačkoj četiri godine u Bonu i tamo smo za četiri godine onaj džami ukupili od naše braće Turake, joj sada i renoviraju. Za četiri godine. 350.000 maraka i od 20.000 za porest, tako 370.000 Maraka Džemlat sa 86 članova je sakupio i kupio, bez kredita, ako prve godine pa druge pa treće i Turcima koji su čekali naše vošnjake, oni su im sve sabrali i zadnji fenik isplatili i jedno uselili u svojoj prostorije i sad već imaju 50.000 eura na kontu da renoviraju, još tražaju 50 da kompleto renoviraju sve sa dva stana sa radnim sadržajima Pogledajte, molim vas, braćujemo, 86 džematlija. Vidite. Zduše, u njih su neki više dalje, on drugi manji. Neki se možda nisu uključili. Ovo je daleko, o manji kada se svi uključujemo. Vidite, ovdje poslanik Ali Isalam kaže. Šta kaže poslanik Ali Kaže, najbolja sadaka je ona koju dadneš kada ti želiš da imaš, a zdrav kada se strašiš ili plašiš da ćeš ostati siromašan. I onda kaže da bi, nemoj čekati kada ti duša dođe u grlo, kaže poslanika Israela. Kada ono, znaš, Azrael ga već stisne i ono, počneš drgutati. A, a, a, znazumiješ, ono, počneš da drgut ćeš jer ga je, te ščepu, Azrael ga, onaj melek smrti, i onda kažeš, ja ostavljam tome i tome, onaj, toliko i toliko. Ostavljam Čamilu, Mercedes, ostavljam Ramizu, BMW, ostavljam Fatimi, onaj stanu, Sarajevo, ostavljam Rahimi, onu garažu, tamo u Bogošći, razumijete? Pa kaže poslanik alai <laughs> pa to je svakako njihovo. Ti ostane, ne ostane, oni se pobrani, uzijet to je svakako njihovo. Pa <laughs> oh, oh. ste, to, to, to, to poslanik alai kaže, dakle, onaj, ako kaneš ostavim tada, pa ti svakako ode ti oni znaju, oni se čopaju, ne štiraju sa ti oni stručnjaci, da bi naluku čopat to brzo za tebe. Ali šta se ti ostavio da tebi bude korist na sudnjem danu? I braće moja draga i cenjine sestre, pazite, ovdje treba još nešto učiniti, pazite, ovdje se govori, vidite, da je ovo sadaka kad ti dijeliš u ima Allah, jer sve je sadaka, dakle, što učiniš u ima Allah, nije samo onom siromahom i kontavno sadaka i kada siromahu, ne, sadaka i siromahu kad daš, kad daš nešto na onom putu Allahove sadaka znači, trajno vlasti što znači nešto što iza tebe kada ostane imaš uvjek korist videli ste ono tri stvari ona jedino su ostanu žiro računi otvoreni za ovo sve se pogasje žiro računi sa našom smrću čim dođe meleta zraj i uvakina za našu dušu i ti osjetiš da je da je zadnji oni četiri slova na tapeti s m r t smrt se onda Sve prekidaju, dovodi do čovjekovog kabora kada se trpa u dva metra bez bezbiljometrovnu crnu, hladnu mračnu zemlju. E onda nema ništa. Niko ti više dotiče od odgoća. A ona što kaže, ma, ja bi prije tebe umrla, nema ni ona, ništa ne šalje dole, u kaboru si sam, brate. Samo zmije, crvi, oni sipni, hajvančići, oko tebe brve do nema ni žene, nema ni brata, nema ni nata, nema nikog, razumijete, sam si ti dole. E sada, Allah želeš, dopušta, na koncu smrti kada se svi računi prekinu i kada svi dotoci prekinu se merhumu Allah ostavlja mogućnost za tri one cjerčice pros koje nam dolazi ponovo, jel važdu, jel lijepa voda, jel lijepa hrana, jel onaj 3D, jel tako, žiro računa, kroz tri banke koje nam se spuštaju dole fino u naš Kaburistan, u tu jednu veliku domoviru, najveću nego sad voljena aluk je taj Kaburistan. Vi ćete kao doista u njega? Adem, ali i sam vam, adreti, hala svi od njihovog perioda, Kabil, Hadens, svi su Kaburistani, svi čekaju da i mi dođemo dole. I onda će nas... Allah sve proživjeti, e sad treba idole preživjeti ljudi moji, treba platiti stanovanje, nema dole, ti misliš da dozvoljavaju idole stanovanje besplatno, ne se plaća, ali ovdje jedina, jedina valuta su dobra dijela, nema, džabati nosi njimove euro europske, on samo ti baci onaj Melek Ridman koji, i drugi dole koji upuštaju, odnosno malih, on kaže ne može, ne može, samo on prijima dobro dijelo, tuti jedina valuta koja se prima u kablu, razumijete? I sada, onaj ostaje, Allah je ostavio nama tri mogućnosti. Sadakatom, džavijetom, kaže poslanik, to je trajna sadakat, to je ovo kad nešto u vakuf im I zato mi je drago da su ovdje ove vakufname prve postavljene. Evo, već ljudi sebi, evo, sad već stavljaju onaj žiro račun i ostavljaju ga nakon smrti. I sve dok god traje njegovo ležanje u kaboru, evo, vidite, ovi vlasnici vakufname će imati stalno sipanje Ovi dobri dijela dole stalno bez prekidа sve dok ne proživi ljude na sudu tamo sve do granija ta traje koja će biti sutra napravljena izgrađena njima će dole teći u sada kad punjarije tu nije ilmun on tafeun bihi a postavi nešto ilmun pa zbog njega ljudi kao što je ulema napišu knjigu ili nešto govore pa tu ljudi ostaje u stečen i ti prineseš slome djete tu i dalje nastavlja sve do to bude on će imati u kablu ti treće dijete koje odgojeno lijepo koji za nas moli Ne dakle, moramo imati nešto da nam neko i braću moja draga, ostati ćemo dol bez ničega, da je da imamo i na smrti da nam se nešto spusti, jel dijete da uči za nas, jel da imamo ovu ćepćicu, znate, ovog ovoga, vakufname, pa da nam silazi još dole dok smo u, u kaburu, ili da imamo neko dijelo koje ostane za sebe, i lumsko dijelo, i naučno dijelo, ili naš govor koji ostane za nas. Ako to nemamo imamo, onda je problem. Zato, braću moja draga, Ja pored ovoga što ste ovdje nije pozvatali ovo fenomenalno zatrtali, ja predlažem još jedno. Poslanik Alaj salam kaže liječite vaše bolesne sadakom. Te da al mardaqum bis sadaqati. Liječite vaše bolesne sadakom. Vidite neka neka ne uže ništa učiniti. Ali može naša sadaka. Imate bolesno dijete, namijete iz njega. Ove tri godine što bi dali, nanijeti za svoje djete. Pa to da što si uzeo jednu vakufnanu, daj za djete jednu vakufnanu. Uvijedit ćeš kako će Allah promijeniti situaciju u zdravstvenom biltenu tvoga djeteta. I nemojte zaboraviti, naši roditelji čekaju naš, našu rediju u kaburima koji su preselili, naši dede, naši dajđe, naši amidže. Možda im nema niko postati ništa. Možda im niko ne provuči ništa. Osim onoga dove koju provučimo... Pošaljimo nešto u ime njihovo. Pa imaš babo, ne moj govoriti babo i ostavi onu njivu. A ah, babo gde malo iti za babo, nešto učini. Evo prilike, uzmiješ jednu za sebe, uzmiješ jednu za ženu, uzmiješ jednu za bolesno dijete i uzmi bar jednu za babu i bar jednu eto za mamu. Eh, ako možeš, ako ne možeš, mi to isto kao kurban. Mi kurban možemo zaklati za čitalu porodcu, je li tako? A možemo za svako člana i za ženu i za dijete ko pa jedan kurban, ko ima novaca će to ratko nema, on će urati jednoj time posao završen ja ću kako islam, plemen ti dobar ako možemo, svalno učinimo pa ćete vidjeti kako će nam roditelji biti zahvali jer onakom nestane njegovina manza, posta on nema više šta da proši tu u sutra na sudnjem danu ovako ti kažeš jerad ovo je u ime tebe za moga babu ili maji rahmeti koji su mene školovali koji su mi dali sve ono što mi drugi n Evo ja odvajam sada od svog zalogaja i dajem za ovaj projekat da dok god se uči u tvojoj džamiji, a sad se pravi džamija, a ona je dao jake, to neće 500 godina se porušti ljudi moji, osim ratova i zemljotresa. Ako negdje vidjeli ste koji je to čeli, koji je to čemen bolan, koji je to beton, to više se to se samo ne poruši lako, razumijete? To će trajati četesto 500 godina. Ti često 500 godina ide tvojme babi, ide tvojme dedi, kome se nanijetio, a onda ide i tebi taj seba, pa onda i ti za sebe to učiniš. Pa evo, Allah je dao ovite prilike, kada nikada ne nije dao, prvo priliku da zaradimo u jednoj ovakoj lijakoj je zemlji, da možemo zaraditi nešto na fakr, da nam Allah dadne, a onda nešto da žrtvujemo na tom planu, pa molim Allah šanud da nam da svaki hajb i svako dobro na tom planu, da koliko je moguće od sebe date, Allah nas ne odreći više nešto možemo, nemoj se skirati. Allah nas ne potreće više nego što možemo učiniti. Dakle, učinimo mi koliko možemo i ništa više vidite kada Allah dati berit jetu našim porodcama. Pa ćeš vidjeti kako, kako žena prema tebi bolje postupa kada ti učiniš jedan ovakav gest. Jer Allah onda usadjuje, kao što znate, ljubav srca nas, naših žena, naše djece. I onda nemoj se čuti sutra kad vidiš da ti je puno ljepši odnos i harmonija u braku ili porodci, a dao si jedno ili dvije već onaj, jel tako dobio jer si uložio odrednjena sredstva zato što Allah onaj, čini onu ubacuje dobro među ljude a on ubacuje posebno među ljude koji njega vole, a njega vole oni koji vole i prave njegove džamije pa molim Allaha šanu da vam da svako dobro evo čestitam i hafiz u vašem džamijskom odboru svima vama koji ste stvarno se založili da ipak u ovome vremenu vidite u kome šeitana stalno odvraća i prepada sa neimaštinom Da smo spremni i ovakvim vremenima recesije i teškim vremenima da se uhvatimo u košta sa i da ovo da realiziramo, a vidim ponome po kad ćete zamislili da ćete vi to lako realizirati jer vi imate i snage i volje i vi hoćete, a onda kad još pogotovo naš bošnjački inat proradi, Pa kakve, tri džanice ste vi, inša Allah tala, napravite kamuli ovu jednu. Zato što smo mi bošnjaci uvijek i pokazali, dokazali, kada je najtežije da tada budemo najbolji, a ovo je vrijeme kada treba stalno da uradimo nešto da bi smo mogli sačuvati sebe i svoju djecu od svi ovi anomalija koje danas ovaj svijet nosi. Pa molim Allah šanu da vas nagradi da nagradi sve one koji učestuju u projektu, da ovima koji su već dali da i poslu nagradi njihove roditelje i da ko Bog, da svi na sudnjem danu imamo od ovoga veliku koriste kulu kao lihaza. Wa stafirullahi wa wa sallahu ala sejidina muhammedin. Wala alihi wa sahbija žmejin wa